Зробіть так, щоб, прокинувшись, я відчув поруч подих її вуст, биття її серця, побачив її довірливі сполохані очі. Після добового чергування сон наліг на нього тяжкий, мов наркоз. Тяжкий, та проте короткочасний. Андрієві не снилися, а марились епізоди короткого життя з Ніною. Наче це наяву, наче вона сидить біля нього, гладить його волосся ласкавими шовковими долонями і дивиться глибоко на дно душі, як тоді, коли він уперше схилився над нею. Це був черговий терміновий виклик, але не на домашню адресу, а на кіностудію художніх фільмів. У цьому не було нічого незвичайного. За роки лікарської практики в швидкій допомозі Ващенкові не раз доводилося бувати в установах та на підприємствах міста. Все може статися там, де живуть або працюють люди. М'яке осіннє надвечір'я повільно повзало в теплу вологу ніч. Багрянець та сухозлітка осені то зникали в темряві, то буйно спалахували висвітлені промінням фар. Брест-Литовський проспект, краю перевантажений у день, навіть у цій порі стримував карету швидкої нескінченними автоколонами – що неквапно рухалися в бік Житомира та Львова. Шофер карети, Андрій забув уже його прізвище, вони міняються трохи не на кожній зміні, агресивно натискав на клаксон, поки зрештою прошмигнув поміж багатотонними колхідами та шкодами, звернув із проспекта і перетяв трамвайну колію. Миткий вахтер кіностудії вибіг з контрольної будки, відчинив браму і гукнув, показуючи рукою, за густий темний сад. «Поганяйте у головний корпус». Видно, він був у курсі подій. Поминувши яблуневий сад, карета спинилася перед невисоким, ширококрилим будинком адміністративного корпусу. Андрій Степанович та фельдшер, тоді ще не Валя Щербань, а довгоногий плечистий студент медичного інституту Олег Павлюк, захопивши ноші і ящик з медикаментами, санітара з ними не було, бригада виїхала в неповному складі, Подалися в будинок, але їх зупинили тіснуваті вхідні двері, що крутилися довкола вертикальної осі. Фельдшер з важким ящиком і нушами заплутався в цій пастці. Ващенко наказав йому залишити носилки біля машини. Прогупали через лунки вестибюль, потім йшли на довгим напівтемним коридором, далі зійшли сходами у краще освітлений, але нескінченно довгий коридор галерею. Тут сновигало чимало людей. Тривали нічні зйомки кількох фільмів. Застережливий світловий сигнал попереджав тихо звукозапис. Лікар і фельдшер просувалися на вмання про взвисоченну стіну згофрованого металу, схожу на гігантський орган. У стіну вмонтовано кілька дверей-хвірток, які ведуть у зйомочні павільйони. Побачивши людей у білих халатах, Довашченка та Павлюка кинувся дрібний чоловічок з віртуозною зачіскою на лисіючій голові. Задріботів обіч, шепочучи сюди, група дівчина з далекої планети. Як виявилося, незвична металева стіна відділяє буденний прозаїчний світ від нереального, майже фантастичного. Химерних декорацій вигаданої планети, уявних галактичних пейзажів, гриму та одягу артистів – які грали жителів Марса чи Венери, дивовижних пришельців із космічної безодні. Роботу перервано, на знімальному майданчику панувала метушня та нервове чекання. Був досить пізній час. Учасникам зйомки залишилося відзняти два-три кадри, і вони мали звільнитися, розгримуватися і роз'їхатися хто куди. Аж раптом маєш. Головна героїня фільму, о та сама дівчина з незнаної планети, Виконуючи завдання режисера, притьмом підняла відро з водою. За сценарієм вона мала вихліпнути з позолоченого не воду, а чудодійний еліксир смерті. Схопилася за правий бік і впала, ледь скрикнувши від болю. Тепер бідолаха, скорцюбившись, лежалася на тому ж правому боці, кусаючи губи, на яких, наче кров, запеклася помада. Подивіться, будь ласка, уважно, благав дрібненький лисіючий чоловічок, видно асистент або помічник режисера. Ситуація така, що нам конче треба закінчити зйомку епізоду сьогодні. План. У павільйоні було темнувато. Освітлювачі відразу вимкнули Юпітери, як тільки сталося лихо. Оператор із помічником мляво перевіряли камеру. Гримери на ходу підремонтовували зовнішній вигляд акторів, а режисер чемно, але наполегливо переконував юну героїню мобілізувати всі свої сили, щоб відзняти ті злощасні кілька метрів плівки. Його нездорове адутле лице, на ньому відбилися і довге життя, і вдома нічних зйомок, і неспокій сумнівів та шукань, і душевні травми невдач, і підвищені дози алкоголю та нікотину, виявляло розгубленість, досаду і співчуття а скептичний від життєвого досвіду мозок, гарячково намагався знайти відповідь на дошкульне питання. Це справді серйозно? Чи може тільки примха молоденької, але вже зі визнанням актриси? Ващенко нахилився над потерпілою.